Azkenean ekitaldi bat Zantza musika ta gaita Eta jendea atzetik eldu Iriz denerin jahaika eta eta egunik euririk gabe ez dira pasa amaika eta orain zego hasi daiteke ezkilaare hasi baita Ez daile itanda euskal kultura eta nafojoak batu baten alde lan egiten dugunentzat ajeman berrien sortzea eta sendotzea euskara eta euskal kultura plazaraera emaitea ez dira gauza jesak giren egoera justuki pandemiak bakotsak gure sokoan egoitera behartzen gituelaik krisi sanitario azkar batek jodu euskalejia eta elgarren arteko babesa eta behar behar haskold ditugu Egoera, nek eohtaiik azkajago eta batuagoa atiatzeko. Jenden osakarria denen lehentasuna da, baina ez ditu ezagutzen ditugun gainerateko problematika guziak, ahaztara zibeak, eta mobilizazioa sekulan baino gehiago importantagoa da. Mugen estearen kontrako mobilizazioa, etxe bizitzen presioen igaitearen kontrako mobilizazioa, euskararen aldeko mobilizazioa, kulturaren aldeko mobilizazioa, lekar hozen bezala inposatzen diren proiektuen kontrako mobilizazioa, jesuen aldeko mobilizazioa eta abak. Bada horrein dik lanera maiteko. Nafajoaren eguna eta kulturaliaren helburuak horiek dira. Bi aldeak elkartzeko lekuak sortzea. Euskal kulturari premiazko leku baten emaitea eta lotura soziala eta gogo eta bultatzea. Horren alda jikatzeko gira urten ere bildu. Nafajoaren eguneko momentu importantena simboliko markatuz baigoriko plazan. Behoi eta irugaren Nafajoaren eguna da gaur. Gora Nafajoa! Gora Euskal Higia! Gora! Gora, Gora Nazpajoaren guna! Gora! Naizta elizak eta COVIDak garaia duten itxusten Egunen hor giren, tazek nahi dugun, untxadugu erakusten Tan hafa hoa bisatietan ez tugushe kulan usten mugadiote bainan mugarik nik egun estut ikusten